17. fejezet Ozem főkormányzó ritkán szólt a nyilvánosság előtt. Jobban szerette a csöndesen és hatásosan a kulisszák mögül irányítani. Olyan szeretetre méltó extrovárt emberekre hagyta az újságírókkal való foglalkozást, mint az idegenforgalmi kormány biztos. Ezért hát, ha ritkán megjelent, annál nagyobb hatást keltett. És éppen ez volt a célja. Bár milliók nézték, az a 22 férfi és nő, akikhez igazából szólt, egyáltalán nem láthatta, mert korábban nem találták szükségesnek, hogy a szelenét készülékkel is felszereljék. De a hangja is eléggé bíztató volt. Mindent elárult nekik, amit tudni akartak. – Hello, Selené, kezdtem. – Szeretném tudatni önökkel, hogy a hold összes erőforrását mozgósítják az önök megsegítésére – Kormányzatunk mérnöki és műszaki gárdája éjjel-nappal dolgozik, hogy segítsen önökön. Mr. Lawrence a Földoldal főmérnöke van megbízva ennek a munkának a vezetésével, és én tökéletesen megbízom benne. Most Portrøyszban van, ahol a munkához szükséges speciális felszerelés gyűjtik össze. Úgy döntöttek, és bízom benne, hogy önök is helyeslik ezt, hogy a legsűrűsebb feladat fenntartani az oxigénellátást. Ezért azt tervezzük, hogy csöveket sűrjeszünk le, ezt elég gyorsan meg is lehet csinálni, és akkor oxigén szivattyúzhatunk le tovább a élelmet és vizet, ha szükséges, így mihelyt a csöveket elhelyezik, semmi miatt nem kell aggódniuk. Lehet, hogy egy kis időbe telik, amíg elérjük és kimentjük önöket, de biztonságban lesznek. Most nincs más dolgunk, mint ülni és várni. Most abba hagyom és visszadom önöknek a sávot, hogy szeretteikkel beszélhessenek. Sajnálom mindazt a kényelmetlenséget és megpróbáltatást, amin most átmennek, de ennek már vége. Egy vagy két nap múlva kint lesznek. Sok szerencsét! A vidán társalgás áradata szabadult fel a szeléné fedélzetén, mihelyst a főkormányzó adása befejeződött. Pontosan azzal a hatással járt, mint amelyet el akart érni. Az utasok már is úgy gondoltak az egész expedícióra, mint valami kalandra, amelyről életük végéig tudnak majd mesélni. Csak Petheris Harris látszott egy kicsit boldogtalannak. Csak ne lett volna olyannyira magabiztos, mondta tennek. A Holdon az ilyesfajta megjegyzésekkel érzésem szerint szinte kihívják a sorsot. Pontosan tudom, mit érez felelte az űrparancsnok, de alig ha hibáztathatja. A hangulatukat akarta javítani. Amely kitűnőek mondható most, hogy beszélhettünk a hozzátartozóinkkal. Erről jut a szembe. Van egy utas, aki még se nem kapott, se nem küldött semmiféle üzenetet. Mint több, a leghalványabb jelét sem mutatja, hogy izgatná a dolog. Ki az? Hensztín még jobban lehaltította a hangját. Az új zélandi ridl Csöndesen üldögél a sarokba, nem tudom miért, de aggaszt. Talán szegény fickónak nincs senki a földön, akivel beszélni akarnak. Egy olyan embernek, akinek elég pénze van ahhoz, hogy a Holdra jöjjön, kell, hogy legyen egy-két barátja, válaszolta Hensztin. Aztán elmosolyodott, majdnem fiús mosoly volt, amely sebesen átvillant az arcán eltüntetve ráncait és szarkalábjait. Azt ajánlom, tartsuk szemmel Mr. ridley -t. Említette ezt Szúnak, izé, Miss Wilkinsnett? Ő hívta rá fel a figyelmemet. Hm, ezt kitalálhattam volna, gondolta Pet csodálattal. Szúnak nem igen kerüli el valami is a figyelmét. Most, hogy úgy látszott, lesz még jövője, nagyon komolyan kezdett gondolkodni Szúról és mindarról, amit ő mondott. Egész életében öt vagy hat lányba volt szerelmes, de ez valami más volt. Több mint egy éve ismertett Szút, és fogva vonzódott hozzá, de ebből mostanáig semmi se lett. Vajon milyenek lehetnek a lány igazi érzelmei? Ezt szerette volna tudni. Vajon megbánta -e azt a pillanatot, amikor mindketten szabadútat engedtek a szenvedélyüknek, vagy semmit sem jelentett számára. Érvelhetne azzal, amivel saját maga is védekezhetne, hogy az egésznek immár semmi jelentősége, akkor még azt hitték, csak néhány óra van az életükből. Nem voltak urai önmaguknak, de talán mégis. Talán ez volt az igazi Pat Harris és az igazi Sue Wilkins. Kibukkantak az állarc mögül, leleplezte őket az elmúlt néhány nap feszültsége és izgalma. Törte a fejét, hogyan győződhetne meg erről, de közben azt is tudta, hogy csak az idő adhatja meg majd a feleletet. Ha létezik is olyan tudományos kísérlet, amellyel eldönthető szerelmese az ember, pet még nem találkozott vele. A por, amely, ha ez a helyes kifejezés, a rakpartot nyaldosta, ahonnan a szelény négy nappal ezelőtt elindult, Mindössze néhány méter mély volt, de ehhez a kísérlethez nem is volt szükség nagyobb mélységre. Ha a hevenyészet szerkezet itt működik, működni fog a nyílt tengeren is. Lawrence a behajózási épületből figyelte, amint űruhás munkatársai összecsavarozzák az vázát. Mint a holdbéli szerkezetek 90%-át ezt is bonyolult alumíniumcsíkokból és rudakból készítették. Bizonyos értelemben gondolta Lawrence, a hold a mérnökö paradicsoma. A kis nehézkedés, a rosdal vagy a korrózió teljes hiánya, ténylegesen magának az időjárásnak, a szeszélyes szeleknek, esőknek és fagyoknak a hiánya, egyszerre eltüntetett egy sor olyan problémát, amely minden földi vállalkozást akadályoz. De persze a hónak is volt néhány sajátos különlegessége, mint amilyen a mínusz 200 fokos éjszaka és a por, amelyel éppen küzdenek. A tutaj könnyű váza tucatnyi hatalmas fémdobon nyugodott, amelynek a következő szavak virítottak. Etilalkohol, kiürítés után visszaállítandó, kopernikusz, hármas számú központ. Most ezekben a tartályokban vákuum volt, és mindegyik két hot terhet terhed el anélkül, hogy elsüllyedne. A tutaj alakja gyorsan formálódott. Rengeteg tartalékanyagra és csavarra van szükség, mondta magának Lawrence. Látta, hogy már is legalább hatot a porba ejtettek, s az nyomban elnyelte. Most pedig egy csavarkulcs tűnt el. El kell rendelni, hogy minden szerszámot használat közben is a tutajhoz kössenek, akármilyen kényelmetlen. 15 perc. Nem rossz figyelembe véve, hogy az emberek légüres térben dolgoztak, ezért a ruhájuk zavarja őket. A tutat bármelyik irányba meg lehetett hosszabbítani, de az indításhoz ennyinek is elégnek kell lenni. Az első rész egyedül több mint húsz tonnát bírel, és beletelik egy kis időbe, amíg ilyen súlyú felszerelést ledakodnak a helyszínen. Mint hogy meg volt elégedve a tervezett akció egy szakaszával, elhagyta a behajózási épületet, míg munkatársai most a tutaj szétszerelésével foglalatoskodtak. Öt perc múlva, ez Port Royce egyik előnye, ha az ember öt perc alatt bárhova eljuthat, már a helyi műszaki raktárban volt. Amit ott talált, viszont korán sem elégítette ilyennyire. Ott volt, néhány bakra elhelyezve a szelinni tetejének két méteres pontos mása, ugyanolyan anyagból készítve. Csak a külső alumíniumlemez hiányzott, amely a napellen szolgált védelmül, ez azonban olyan vékony, hogy a kísérlet eredményét nem befolyásolhatja. A kísérlet abszurd módon egyszerű volt, mert csak három elemből állt. Egy hegyes karóból, egy kalapácsból és egy bosszus mérnökből, aki a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudta átütni a karót a tetőn. Bárki, aki egy kicsit tájékozott a holdbeli viszonyokról, azonnal kitalálhatja, miért nem sikerült a kísérlet. A kalapács súlya nyilvánvalóan a földi súlynak csupán egy hatoda, ezért ugyanilyen nyilvánvalóan sokkal kisebb eredményt érnek el vele. Ám ez az érvelés teljesen hamis lett volna. A laikus számára az egyik legnehezebb feladat annak megértése, mi a különbség a súly és a tömeg között, ami már számtalan balesethez vezetett. Mert a súly önkényes jellemző. Az ember megváltoztathatja azáltal, hogy egyik világból a másikba megy át. A földön az a kalapács hatszor annyit nyomna, mint itt. A napon majdnem kétszázszor. A világőrben pedig egyáltalán semmi súlya nem lenne. De mindhárom helyen, illetve az egész világegyetemben pontosan ugyanakkora lenne a tömege vagy a tehetetlensége. Minden időben és térben ugyanakkora erő lenne szükséges ahhoz, hogy egy bizonyos sebességgel mozgásba hozzuk, továbbá ugyanakkora megállításához létrejövő ütközés. Egy majdnem gravitáció nélküli kis bolygon, ahol a tollénál is kevesebb lenne a súlya, ez a kalapács éppoly hatásosan összetörne egy követ, mint a Földön. Mi a baj? kérdezte Lawrence. A tető túl rugalmas, magyarázta a mérnök, és letörölte homlokáról a verítéket. A karó visszaugrik, valahányszor ráütök. Értem. Ugyanígy lesz, amikor a 15 méteres csövet használjuk, amelyet teljesen körülvesz a por. Az felveheti a visszaütést. Talán, de nézze meg ezt. Aláját érdeltek az utánzatnak, és megvizsgálták a tető alsó részét. Kréta vonalat húztak rajta, hogy megjelöljék az elektromos vezetékek helyét, amelyeket mindenképpen el kell kerülniük. Ez az üveggyapot olyan kemény, hogy nem lehetne szabályos lukat fúrni bennem. Ha enged, pattogzik és szakad. Látja, itt már csillagformában berepett. Attól félek, ha ezt a durva módszert válasszunk, betörjük a tetőt. Ezt pedig nem kockáztathatjuk, tehát el az ötletet. Ha nem tudunk lyukat ütni, fúrnunk kell. Fúrót használhatunk a cső végére csavarva, hogy könnyen el lehessen távolítani. Hogy állnak a csőszerelés többi részével? Majdnem kész van, csupa standard felszerelés, két vagy három óra múlva készen kell lennünk. Két óra múlva itt leszek, mondta Lawrence, nem tette hozzá, amit sokan hozzátettek volna, hogy addigra készen akarom látni. Gárdája tőle telhetőt elkövetett, és jól képzett, lelkiismeretes embereket nem lehet a maximálisnál gyorsabb munkára ösztönözni, se erőszakkal, se hízelgéssel. Az ilyen munkát nem lehet sürgetni és a szeléni oxigéntartalékának végső határa még mindig három nap. Tin űrparancsnak vette észre elsőnek az alattomos veszélyt, amely lassan feléjük húzott. Már találkozott vele egyszer, amikor selejtes űrruhát viselt a gámúmédeszen. Olyan eset volt, amire nem kívánt emlékezni, de nem is felejtette el soha. – Pet, – mondta a halka, megbizonyosodva róla, hogy senki sem hallgatja ki őket. – Észrevette, milyen nehéz a légzés? – Pet meglepetten nézett rá. Igen. Most, hogy említi, a hőségnek tulajdonítottam. Először én is, de én ismerem ezeket a tüneteket. Különösen a gyors légzést. Széndiokszid mérgezés felé tartunk. De hát ez nevetséges. Még három napig mindennek rendben kell lennie, ha csak nincs valami baj a légszűrőkkel. Attól tartok, ez történt. Milyen rendszerrel szabadulunk meg a széndiokszidtól? Egyszerű kémiai abszorció. Nagyon egyszerű, megbízható berendezés, soha nem volt vele semmi probléma. Igen, de soha nem is kellett ilyen körülmények között működnie. Azt hiszem, a hőség tönkretette a kémiai hatóanyagokat. Van rá lehetőség, hogy ellenőrizzük? Nincs. A bevezető nyílás a hajótesten kívül van. Szú, drágám! Szólalt meg egy fáradt hang, amerről alig ismerték föl Missy Schuster. -t. Van valamilyen fejfájás ellen? Ha van, mondta egy másik utas én is kérnék. Pet és az űrparancsnok komoran néztek egymásra. A klasszikus tünetek jelentkeztek tankönyvszerű pontosággal. Mit gondol, mennyi időnk van? kérdezte Pet halkan. Legfeljebb két vagy három óránk, és legalább hat órába telik, míg és emberei ideérnek. Ekkor jött rá Pet minden ellenérvel szemben, hogy igazán szerelmes szúba. Mert első reakciója nem a saját biztonsága iránti félelem volt, hanem a düh és fájdalom, hogy a lánynak éppen a megmenekülés küszöbén kell meghalnia.